Небезпечний вантаж. Якщо повернусь і не знайду в ящику перекладений шмат роману, напишу своєму шкільному приятелю, щоб знайшов твій барліг, прийшов і надавав тобі по дупі. Бабуся не хотіла, щоб я жила в гуртожитку, бо вважала, що там одні гульки, а не навчання». І Юркові знайомі кияни допомогли мені винайняти кімнату в двокімнатній квартирі у бабці, котра не мала своїх онуків, а єдиний її син жив одинаком десь у Казахстані та мало нею опікувався. Тож я щось платила за кімнату і всім було добре. Господині Копійчина і мені близько до інституту. Через якийсь час до мене приєдналася Стевка. Катерина Петрівна була не проти, бо грошей у двох ми платили трохи більше, та все одно цілими днями пропадали в інституті та в бібліотеках. Стефка – це окрема тема. Великий і не до кінця ще усвідомлений розділ мого життя. Початок 90-х – непрості часи. Дефіцити, гроші-купони – що з'явилися тоді замість радянських карбованців, зростання цін, інфляція, тисячі та мільйони, котрими ми розраховувалися у крамницях, якісь сірі часи. Але ж то були наші студентські роки. І молодість та цілеспрямованість у купі з легковажністю брали гору над морем інших проблем. На відміну від мене, Виписуваної бабусею без розкошу, але в безумовній любові, Стевка була третьою дитиною в сім'ї помітного начальника міліції одного західноукраїнського обласного центру. Вона виросла в достатку. Мала батька двох старших братів, затуркану господарством матір і купу інших родичів. Стевка була норовлива, жила за власними законами і створювала чимало проблем родині. Вона билася з хлопцями, як і її брати, ходила на стріли, школа на школу, билася навіть із дівчатами, курила цигарки, вміла пити вино. І не тільки. Пробувала коноплю. До закінчення школи вже мала бойфренда, якого послала під три чорти після випускного – бо, за її словами, він був примітивний, хоч і сексуальний. Оголосила родині, що до Львова вчитись не поїде, а має намір підкорити столицю. І озвучила назву інституту, зорієнтувавши батька на пошуки корисних людей. При цьому вона мала неабиякі здібності, живий розум, прекрасну пам'ять, вчилася добре, перемагала на різних олімпіадах, і була одночасно гордістю та ходячою проблемою школи. Батько, бувало, лупцював її за черговий заліт, а потім сам же відмазував і прикривав. Сердився, лаявся, дорікав матері за погане виховання, а та махала рукою і завжди казала одне. «Ти ж, Васю, хотів трьох синів, от і маєш». Проте Стевка була симпатичною дівчиною, не цуралися косметики і високих підборів, але імідж її мінявся як погода. Вона жила, як хотіла. Здавалося, для неї не було нічого неможливого досить лише визначити мету. Так одного разу, десь через місяць після початку навчання, вона вибрала мене. Просто підійшла і спитала. «Полінко?» а твоя хазяйка не хоче заробляти трохи більше. Я би переїхала до тебе, бо гуртожиток – завелика сім'я різномастих козлів. Мені там не затишно. А квартиру знімати? Батьки-вистериці кажуть, що там буде притон чи бордель. Може, й праві? Вона засміялась і подивилась на мене. Ти ж не проти моєї компанії? Я була не проти. Хазяйка теж, за умови, що буде чисто і тихо. Наступного дня, після занять, Стевка збігала в гуртожиток і з'явилася у нас на порозі з двома валізами в руках, двома косичками на голові та зовсім без косметики. Вона привіталася, познайомилася з хазяйкою і, поставивши валізи, сказала, «А у мене є борошно та яблука. Якщо дасте пару яєць, я спечу бісквіт, щоб відзначити мої входини. Старенька Катерина Петрівна мало не прослюзилася і прийняла стевку як рідну. Інколи земляки, що бували у Києві, привозили стевці з дому у передачі харчами. То сала, то борошна, то домашніх яєць, а то цілий мішок картоплі. Хазяйка була рада і, маючи вільний час, кухню взяла на себе а ми після занять, коли треба, бігали в магазин та робили по вихідних генеральне прибирання. Жили непогано. Багато займалися, бо перший курс то було страшне. Ми рвали кіхті, сотнями заучуючи чужі слова,